داه من الشيطان الرجيم الحاسبه ان تدخل الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو wa zulzilu ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu mereka ditimpa kemelaratan penderitaan dan dikunjang dengan berbagai cobaan sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata kapankah datang pertolongan Allah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat